E, soma la leo ni nasema Kituwa na leo inasema, wakalamu ya chuma Mkristo wakalamu ya alumasi Kwa sababu tumia yote mawiri chuma na alumasi Na tutaona kini kuna mkristo wakalamu ya lisasi Lisasi indo penseli e, Lakini leo tunataka kuangalia Tuo wakristo kalamu ya chuma Na tutaona kini yumechake kuna mkristo wakalamu ya mlango Mlangu ulo wa kuminasaba Eremia ni kwenye manabi Wakubwa wakubwa wakatikati mwa Biblia pale Nijirani ya Isaya Ambayo ndo tunaisoma siku za Ramisi Eremia kumina moja Biblia nasema Eremia kumina saba moja Imerichukulia katika mfano ambao sio mzuli Nikasema tutengenezi mfano mzuri Kwenye kwenye fundisho baya Biblia nasema Eremia kumina saba, Kama utata kuenda haraka na mimi Sio mbaya utayapata tu pole, pole. <coughs> Na Na hizi video watu nazitunza pia na audio kwa hiyo unaweza kusoma baadaye ukasikiliza. Mimi nasema katika kitabu cha Yeremia mlango sama, sara, wa 11 nasema swala ya Yuda imeandikwa kwa, kwa kalamu ya chuma na kwa incha ya almasi imechorwa katika kibao cha moyo wao na katika pembe za madhabahu zenu. Yaani hawa ni watu ambao ni, wacha, ni taifa la Mungu. Wao vitu vivyoandikwa kwa chuma ni dhambi zao. Na incha ya almasi Almasi ndio zilizena zi zi tumekao kuandika kwenye vioo vya magari usudi manani ma wale wasibe. Ha, hu, haya futiki Sasa sisi tunataka kugeuza <laughs> hizi dhambi za chuma hizi zilizona liko kwa kalamu ya chuma. Izizo andikwa kwa kwa incha ya almasi ziwe ni maisha yetu mazuri ya Ukristo yasiyofutika. Nana nanielewa. Eh, e, ukisoma kwenye kitabu cha Aruka mlango wa 17, halikuwa somo la leo lakini ni liweke tu. Mlango wa 17 Yesu Kristo anatoa mfano wawakili wakili aliyekuwa anafanya ngiribagiva eh, kwenye mali za za tajiri wake. Eh, ili kusudi ajitengenezee marafiki watakao mpokea kazi atakapokuwa imeisha. Akasema wa anataka watu wa Mungu watumie mbinu hizo hizo za duniani kufanya mambo ya mbinguni, nani ananielewa? Tutumie mbinu za dhambi zizoandikwa kwenye kwa chuma na nchi ya rumasi ka Mdini hizo hizo za kudumu. Zitumika katika ukristo wetu. Nana nangerewa. Nana nangipata. Nana napendezo na hii. Nani ambaye napenda vitu yake vifutike futike. Unatekua uweke kumukumbu isio futika. E ukanyage watu waje miaka kumi jia wa sima. alipita ya lipita hapa. Huyo ya hapa. hiyo kumukumbu alikuwa paolo haitakai futika. Tuwa mbinguni. Eh. Na na na na na na. Lakini leo hiyo. Wakilisu na kumukumbu gani. Sasa Hii ni, ni hikuwa ni taswira ya zambi, ya kudumu, isio badilika, Mimi nasema, iwe ni taswira ya ukristo, ya uwema ya utindaji, ya utumishi, ya ut, uh, usio futika. Ki imechaki, mdongu tunayenda. E, mungu yuko wana raumu, hawa watu, kwamba wametenda vitu vibaya, katika konteksti ya kudumu isio badirika. Na miyo yao imechafuka, ime vibao vya mewawo viko e, vimechafuka mirele na maana ya, kwa, maana ya kwanza wa watu ni kundi moja kuna watu na ito mareprobiti reprobiti ni watu mbao wamekatariwa na mungu okay. wapo watu mbao nasikia maranyinga nasikia maranyinga nasikia maranyinga na maranyini wako makanizani badai mungu nasima basi kwa e, nimemalizana na nini na fasi hypotend lakini mungu ana tu ita kila kukicho kila leo e, nasima zani zeno za kwanja kundu kama bendera ita zesafisho na kwanja kupa kama suf kama theolojia eh na hiyo tutumie hii kalamu hii ya chuma na incha ya almasi kufanya mambo Apa. mazuri ampendae Mungu tuangalie kuna vitu tunaona mambo kama matano yako mengi lakini nitaona matano yale ya msingi tuyachuje matano ambayo tunaweza tukayaandika katika Ukristo wetu kwa incha ya almasi kwa kalamu ya chuma vitavyo havii leo mkwristo wa leo Anachuamini leo na miaka miwiri jayo na matendo yake havifanani. Una kutana na haya na hupira nafanya. Hada mda mfumu na mkuta kapita yuko na vitu mingine kapita hana usiki. Au hajawahi kubadirika. Hakui. Haminumao. Yama ni hili ni mwanazuko kwa simu kwa ni somo gumu. Nusema gumu bila vitu vitu vitu gumu atuwezi. Simu mungu anasema haya. Hana ananiyelewa. Eee. Hanyu mbao. Ndiicho tulicho itupwa. Mshukuru Mungu pia kuweza kusikia kweli. Ndio namwambia mwanamke Msamaria pale kwenye kisima cha Yakobo pale. Mwanango wa 4 wa Yohana. Akasema ninyi mnaabudu msichokujua. Eh. Mko kwenye ibada mnaendelea, mko busy mnafanya nini lakini hamkijui. Lakini sisi tunaabudu tunachokijua. Kama mimi ninawaambia na ni kuhubiria ninachokijua, nahubiria na kilicho sahihi. Eh. Kaso mababu na kitu kwenye kinywa cha baba. na estes dias nós namadi, nina é da na pale minha madame, Lakini msingi sinto muito, ba, nina choco juan, niri choco, niri choco pimo comum. então é, é, eu gato aqui está o meu varume, tu, já se tu quanto na badiri ira d'amirani koko, o achuma na na almasi, tu quanto na badiri, eu e o na almasi. tu tu tu mtu tu, tu angalie tuna katika kitabu cha Warumi mlango ule wa wa 8 e, tujifunze pia kukimbia katika Biblia yetu kuichakata Biblia maana huwezi kujua kuichakata Biblia kuikimbia unaingia na unatoka kama huisomi kila siku eh kisha unasoma kila siku unafika tena sehemu kabisa unajua sura fulani isoma alama yake iko wapi yani ukifika pale unajua tu bila hata kuangalia nini nini yani unapajua tu kama nimeshifika eh kwa sababu unapajua E, anasema katika Ruka amini rumi Rumi Nane Rumi nane Kwa rumi mwangu wa nane wa thathina tisana, Thathina nane tawanzi. Kwa rumi nane Thathini na, na, na, na, na nane Nasema Kwa Kwa rumi mwangu wa nane wa thathina nane nasema. Kwa maana ni kujua hakika ya kwamba Wala mauti Wala uzima Wala malaika Wala wenye Wala yaliopo, wala yatakao kuwepo, wala kwenye uwezo, wala yaliyo juu, wala yaliyo chini, wala kiumbe kinginecho chuchote hakitaweza kututenga na upendo wa mungu ulio katika kristo yesu bana wepo. Nilahisi kuatamuka ya maneni wa lakinesi, kumisana Leo hii mtu kufukuzwa kazi inamtenga moja kwa moja na kristo nana na nire. Kabisi. Kupata wa musukosuko mbogo kazina au kupunguki watu inamtenga, hajanunuwa nguo mpya haenika nisani. Ala kuna kwambia, hakuna kitu kinachoweza kututenga na kristo. Nao, hapana mambo ya kutamuka, mungu hapendezi na manena napendezwa na, na matendo. Unaza kasewa sasa matendo ndo yanawakua, apana matendo yanawakua, maneno ndo yanawakua. Mkumkiri mwana yesu kiswa kukinche. Lakini napo kuja kuni maishi yetu wa kila siku. Matendo yetu ndiyo wanatibitisho. Mtu kukwambia wabana. Watu niwepesi wakukupa waku, waku, waku, waku, waku hadi kibao. Ivi. Ivi wakina dada wanapwaga hadi ngapi na baba na wanaume. Eh, hey, hiki na kupa. Na hiki na kupa. Na hiki. Badai hamna hata kimmoja kinajutimia. Badai anahanga sasa kupata asa. Mungu Sasa. Imi mfano tuwa dunia. Mwengu anatutaka. tutaka, ana tutaka. e tuyaishi yale ambayo tumeikiwa. Wana zema kiwe hizi yabari hizi yabari tukosuma kwenye ruminane, ni vitu ambazo hafiba diriti. Hivi mewanikwa kwa karamba ya nini? Ya chuma na alo nanchi ya maso. Kwa sababu wana zema hakuna kinatiweza kututenga na upendo wa kristo. Mukristo ambaye Akipata msukosuko msus, mdogo haendi tena kanisani, hajatengwa na upendo wa Kristo. Katengwa. Anapenda vitu vingine kuliko Kristo. Mukristo ambaye taarifa ya habari ni muhimu kuliko kusoma neno la Mungu sura fulani ya kitabu siku ana yani, ni, ni tarifa habari ni tamthilia, ni ITV, si nini? TV vigani zinaonyesha sasa eh, uh, uh, na upendo wa Kristo katika ukweli. Je, tusifanya mahu mengina fana tuwafanya, lakini baadu tulomitaji kristu mpaka kwanza hitu suudi, tutustengwe na upendo wa Kristo. Na, utapata hasara na kwa Mtu ambaye katika kumtumikia yesu, atapata hasara, kabisa kasema ni mepata hasara a, aje, anidai, ni zayenda kwa yesu, kusema emu, emu, emu, mli, mlipe, mlipe vitu laki, nita kupereka, nita kuwa wakili kwa. Kuhuwezu hasara kwa Kristo. kristu. Unawezu hasara hasara vitu, palo nasema, Vito hivyo kuwa na vya vya sababu vikawa kama asara kama mabe Lakina hivyo vipata vikuwa na vya Kuba zaidi Eh Ndi hivyo hivyo kuwa Eh Oto naona kwamba imetupasa basi Njaa isu na kristo Eh Wewe ni baba umeachwa Wewe ni mama ume ume kukimbia Wewe ni Ndugu siji baba mekuacha siji ni vyo vyo Watu wana kuacha na wana muacha kristo Sisa unamusikama si kumonea amina. Imani neno magumu sana. Ni kweli yake. Na sadaka ni magumu. Wewe ngwambie usianze na vitu, usianze kutafuta PhD, anza katafuta degree ya kwanza. Watu anataka hende kwa Kristo kutafuta PhD. Na master. Tafuta Form 4 oh kwanza. Chama unajua Form 4 ya kwa Yesu vision ni nini? Ni kusoma mwanzo mpaka ufunuo wakati mgeni bila kuelewa vizuri. Hiyo ndio Form Sasa kuja kufika kwenye master na PhD huko Nipo unaweza ukapata ujumbo kutu. Na makusudi yote ya nilu na mungu lakini. Huta fika bila kuanzia huko. Mta na kwambia nataka yu, yu biblia haisomi. Sa ngapi? Sa ngapi? Sa ngapi? Na mnagami? Kwa, kwa kwa ginsilani? Hayo. Kwa hiyo, tujue hayo. Kwa hiyo tujue hayo. kwenye marumi. Tu ninyuma tujue kwenye nane, tujue kwenye 35. na 36. Chukua kwa, kwa nani hapo hapo. 35 36 nasema hivi. Ni nani atakaye tutenga na upendo wa Kristo? Je, ni ziki au shida au adhabu au njaa au uchi au hatari au panga? Kama nilivyoandika hapa kadhalika tu tusome tu hiyo 35. Kulingana na neno la Mungu, upanga peke yake. Uchi, njaa. Hivi vitu vyote tulivyovitaja hivi Uwa vinatenga wa kristo aslimia tisini na kristo. Wow. Kuenda tu ni sani. Aka hubiliwa. Maki nina, najua mienendo ya. Mimi mkusa ni mimi. Sijuia kwako. kikaguzwa kitu kinacho kinachohusu maisha yake. Anaondoka kabisa kwamba wame ni hubili. Ha, wapo hawapo wa kristo. thamani sungangani na Kristo tuandike u Kristo wetu kwa alama za uncha ya almash takaamu ya chuma tusitetereke tusirudi nyuma eh sasa unaanza kusema hebu tueleke Yesu eh Elia aliwaambia wa Israeli wakati wa mfalme Ahab eh kwenye kitabu cha wafalme wa kwanza 21 nasema mtasita sita sita. hata lini hiyo hapo bwana ndiye bwana basi waabudu na kama baadhi na wao basi msimame na baadhi leo hina uhakikishiano kuzanguni wa Kristo wako kwa kila kitu wanaabudu kila kitu wanaabudu michwa yao wanaamudu askofu wana wanaabudu magari yao wanaabudu kazao wanaabudu viungo vyao wanaabudu chochote wanaabudu mipira eh stare yako isichukue nafasi ya kristo. Mhm. Bana sita sita. Eh, leo tunahitaji maubiri kama haya katika hizo tunazoishi. Ambapo nyingi zinavu kutoka kusini kwenda kaskazini, kutoka mashariki na magharibi hazina mwelekeo. Kila kuk wiki kuna tokwa doctrine mafundisho ajabu ajabu na mengine unashinda kutofautisha kati ya mafundisho ya duniani ya kisiasa. na dini. Unaweza mwingine vinafanana. Sina danganya na kile. Amina. Amina. Mimi napenda niwa Mimi nawauhubiria hivi kwa sababu ninawapenda. Yaani sina kitu kingine sija tumwa na kitu kingine zaidi ya kuwapenda watu. Sina kitu kingine ambacho naweza kusema msingi wa mimi kufanya haya. Sio kitu kingine. Akini, na napenda Kristo sana kabla yako yako Na wapenda, lakini na sana kristo. Jasa katika kumpenda kristo, ni inaiza ni ina kajikuto wakati mgini ni ina inajitonesha na au Aune wakitonesha. Lakini yote katika yote, tu, na, yatafte, tu yatafte kwanza hiyo kristo. E. Tu yatafte hiyo kwanza. Tuwene katika mambo matano, kwa ni utangulizi wa msingi wa jumla, katika mambo matano, ambayo tunatakua tuyandike kwa ncha ya almasi na kalamu ya chuma kwenye maisha yetu Ukristo wetu uliyoandikwa juu ya matoni wewe ni vitu vingi Mungu ukihesabu inafika hata 20 30 50 vina tegemea kila mtu hata umri unatofutiana mashako yaoze hayaandiki sawa na mtoto eh Paulo anasema ni ipo kwa mtoto Ni lia kama ni enenda kama mtoto mdogo lakini ipo kwa mtu mzima nika nikaacha utoto kwa hiyo kuna maisha ya Ukristo ya utotoni ya hasa ya wakubwa kwa hiyo lakini kuna yale ya msingi yanakata cross kwa wakubwa na wadogo maisha yetu kwanza Andika wokovu wako kwa chuma Wokovu Leo hini na wa kristo Wengi hawajui kama wameokoka na wokovu una Unaarasi kwa mda katha Badae unaisha Lakini sio wokovu wa kristo Tuende haraka haraka eh, Kwa semo yote ndio anaze Wokovu ndo kuzariwa Kwa katika kristo Minaseka sema katika kitabu cha Minaseka sema sumo tunaro hubiri linarojirudia mara maranyingu kwa yote hapa Ni wokovu subabu ndio sababu naepuka wakati mwingine kugusa vitu vingine kama falsafa na nini kabla watu vikafunika wokovu inaende e, nitafundisha falsafa nitafundisha kujituma wajibu kujibika bidii na nini lakini nita connect na wokovu <coughs> na watu anapenda, wahubirie vitu vingine lakini usiguse wokovu wao wabaki huko wajue mbinu na na, na approaches mbalimbali za za Yesu na mbinu Biblia inafundisha mbinu nyingi sana za kufanya mambo yakaenda lakini wakiwa ameacha pembeni hukovu hapana. Eh. Sasa tu iki katika wokovu. Tueleke katika kitabu cha misali ya wokovu kwenye Biblia ni robo labda ni mingi ni roho ya Biblia lakini tunachuchukue michache tu. Tueleke katika kitabu cha Yohana mwanango ule wa 10:28 tuangalie wokovu ulioandikwa juu ya mwamba ukitaka au leo kwa kalamu ya chuma au kwa incha almasi Yohana 10:28 vinasemwa 10, yes, hivi Ana 10:28 <coughs> Yesu alikuwa ana alikuwa ametoka ku uh, ku ngoe nione mstari ya yaa 28 nasema hivi Nami na wapa uzima wa milele Uondo wokovu hilo jina jingine okofu tabia yake ni milele Ule wakova mbao ukifanya makosa unatakia ukabatizwe upya, ukatubu upya, uka upya, ule haukua wa kristo na utakaopewa baada ya hapo utakuwa sio wa kristo. Kwa sababu utakoma tena. Yesu kristo kwake milele uwa haina mwishu. Unless kisweli kimi maana. E. Nasima na wapa uzima wa milele wala hawatapotea kamwe. Neno kamwe ni gito machu wakina mwisho, Definition ya pia ya milele. E, wala hakuna mtu atakaya katika mkono wangu Nakumambia hata zambi zako manye wazikutoshi Sasa alie ni kristo Kweo hata ukitaa kujinyanganya weo Hutaweza kwa soba kumishikuwa na kristo Mungu nato utaka nasema okay, Mkono wangu mefunguli waingiza mkono wako Unauingiza Kisha ungiza Mutoki Hame kushika paka uzima wadilele Lakini Unauingiza aje Ndipo sasa tufauti wa wakovu na odumu Na wakovu na oisha Uliyo anikuwa kwa kwa kwa peseli, au kwa kalamu ya risa. Kiso wakofu mingi manikuwa kwa risa. Wakofu uliyo juu ya mujiza, njewa ni kila mtu. Kila mtu wanaeda kani sani, ili kusuda kutani na mujiza wake siku. Na uwa hawakutanilaya na kwa e, kishi. Uwo hawezi, ukakupa, ukakupa, e, e, wakofu wa mire. Kwa soo juu ya vitu, unawo anika. kama tusivyoangalia hivyo vinavyoonekana baada tuangalia visivyoonekana kwa maana visivyoonekana ni vya muda lakini visioonekana ni vya milele eh, eh. ni kwa je ule ule uliojengwa uokovu ule, mm -hmm. ule, ule juu kwa kwa kwa, kwa, kwa ncha ya masi au ni huu wali sasi, Ukisha ona, siyo wenyewe, basi nienda kawa, chukue ule unawadumu. Na wakovu unawadumu ni upi kisha usema, unapatika katika yohana tano shinane, twende pale, pali. Ana kwenye yohana kumi. Kwa hiyo tunuona kwamba, wakovu ha, hauna mwisho. Yohana kumi tumetoka tunende yohana tano, shinane, anasema hivi. Ami, yohana tano shinane, anasema, amini, amini na ye yeye alisekiae neno la. Habani nakunja kusikia manenamu. Na kuamini yeye kumuamini ya ni tuma, ana uzima wamilele, mtu alie yesu kristo, na kumuamini mungu baba alie mtuma, alie mpereka, ana uzima wamilele, wala haingi hukumuni. leo hii wa kristo anadhani kuma kuna siku watasimama ya hukumu, na, na, na, na kuulizo ana, kuletu tv, unaona hapa, wewe, ulikuwa chumba gani? <laughs> Hei, higi chumba uyingia, uwe suukome wakoka weo, bibirina sema, kuingi hukumuni. Kuna hukumu mmoja mkrizo atasimama kwae. En, Mbatikana katika wakulitu wapiri mwangu watana mkrizo wakumi. Atasimama katika kichita enzi za kristo. Siyo kuhukumiwa. Hapana kupewa thawabu. E, ni siku ya prize giving ceremony Nika hukumu fulani. Koso, ki, u, mimi, ni kwa soo, mimi nilibo kwa mavioni umo. Siku unaenda kupewa zawadi. Mukaona mwenzako mpata zawadi. Saba mpata kamoja. Niko unajisikia vibaya. E, nika hukumu fulani. Lakini, nikatika uzuri. Sasa hukumu ya dunia. ni jana muisiyo hey, koma. Eh hiyo hatosimami. Eh. Hey. Na na nanielewa. Mm -hmm. Iko kwenye Biblia. Biblia mm -hmm. hawezi kusema kitu alafu ikasema kito ambacho sio kinyume naicho hata siku moja. Yesu anasema kwangu ni ndio ndio, sio ni sio. meokoka ameokoka ameokoka, hao hajaokoka hajaokoka. Basi iko clear. Lakini kwa Mkristo inategemea situation, mazingira fulani inategemea. Yesu Kristo hana maisha ya inategemea. Anasema, amini amini na wambia. Nuhana tano shina ni. Yere sikene inolangu, Na kumamini yere ni pereka. Na uzima wa milele. Wala haingi hukumoni. Bali amepita kutoka mautini. Kuingia uzimani. Iki kitu ni, ni Dan Dale. Yani kime kamilika kimeisha. Amepita. Past tense. Actually past participle. Yeah, kimeisha. Amepita. Lakini mkristo. Anapita. Anarudi. Anapita tena. Anaombe wa upia. Anaongozwa tena, hameungo kwenye zami kuzizi, anaruji tena, ana, ha uo siyo ukristo wa kristo. Na ukisha kuwa na vision ya ukristo mbao siyo wa kristo, kuna ukristo. Eh, kama matendo yetu yangikuwa ndiyo ditamini wakovu wetu kristo wakustahiri kufa. alikuwa anapoteza mta tukotu angetosheza kujiwakoa. Mwana kama ni raisi sana ndio Yesu Kristo nasema Wokovu ni sawa na kunyo maji Naana ambaye nisha sema Jamani kunyo maji ni kazi ngumu hey, jiji, jiji. Kunyo maji Labula kama nakunyo ni tatatu zile za uongo Zile wanazo kambia kunyo ni tatatu Na hazina kazi kisansu Hazina kazi kisansu hey, Hazina Hadulatila Kemi kunyo maji Nasema minye kiwo aje anywe Shio kazi, natasikumonja Wokovu wakufanya kazi Haufikishu mtumbiku Yohana nane Kitapitwa Yohana kimeleunga wakuvu mia kwa mia Na mama machache Yohana nane tano minasema Yohana nane tano Si taja atakuendo kusa Basi katika uh, Yohana nane tano kido. Eh. Anasema Tuende, tuende katika kitapitwa Matayo Matayo saba shina mire nasema Matayo saba shina mire Ukiwa hapa uwa tukai mrefu Kusichoshwe na kuifungua Biblia Shingo itauma na jua macho ya neza kateleza saa Kini ni masama chache Unatoka na fraha ya bwana e, Mandaro saba shina mbili biblia nasema, nasema wengi wataniambia sikuile bwana bwana Hatu kufanya unabii kwa jinalako Uni okovu uliojengwa juu ya unabii Mwaki usikiri kwa mba Yesu anasa kanika kitu kwa ni Biblia Mbacho haki, haki, yaani haki na maana Kwa mba kuna watu watajitahidi kufika kwa Kristo wa, asema, Kwa mba tukutu nafanya unabibwa Undo, umetufikisha kwa kwa kwa kwa E, mwaki na sema na kwa jina nako kutua Kutua people wink People fukumi ni meondoha eh na kwa jina nako kufanya miujiza eh Kila mtu ni kwa mpua muujiza wake Kila siku eh Ndipo, nitawaambia za hili, sikuwa juwa nini, kama hini. Yani kwa hini munikuwa mdiandika okuvuenu kwa, kwa, kwa kalamu ya chuma, wala ncha ya almasi. Muliandika kwa lisazi. Sikuwa juwa kwa jina. Uwa kuna kama msema kwamba kwa fulani ya kwa penseli. Yeni sayo yote anaza kafutika. Siandiki ukristo wako, ukuvu wako kwa penseli. Naomba na ni elewewe kia vizuli Mta sika atoka pagasuma labda si elewe maana ya kuandika wakovu kwa, kwa penseli Ni kuka na muhubili waneno la mungu Anasema wata aminije wasipo ubilio wata ubilio waji Wasipo sikia watasikia watasikia watasikia watasikia watasikia e, watasikia watasikia Ok kwenye ruka kwenye, ma, uh, kwenye rumi kumbi pali e, Kuna mpangiliyo unamini Bada kusikia na utasikia ukuo muhubiliwa Kisha usikia uka ubilio waka amini Kisha amini bebe na sama unakili kwa kinu Hiyo ndiyo ukovu ambao hakuna mstari kwenye Biblia unaweza kukwesche Au kupinga kwamba ule wakovu haukutimia Labda kama ulifanyika kwa unafiki mba mungu anangalia miwe Lakini wakovu uliotokea kwamba mba fulani, anaweza kufanya miujiza, Anaweza kafanya nini ndiyo yes, na wakata Na ukiangalia ndiyo unaunekana uko konvisi Yani unavutia e, ukiona mtu natuwa anafufua mpaka watu Haraka haraka tozani kwamba huyo na, na hasha tosha kabisa kwena mbinguni Yasa nasema haendi. Huyu ambaye inaonekana wakuvu wake hauna nguvu, ni zaifu, ni kusikia na kuamini na kukiri. Na ni hajui, yani hata, hata biblia, ha, ha, hamiliki biblia. Huyu ndo inaonekana, ndiye anaipokelewa mbinguni ukristo wake, umeandika, wakuvu wake, umeandika kwa ncha ya arumasi. Nana manire. Taneka, bada ya wakuvu kuandika kwa, kwa chuma na arumasi, e eh, andika ibada zako kwa chuma na almasi maana yake uendaji ibadani kwa hiyo so, hakuna sehemu nayo uweza ku na Mungu kama yani usingi wa interaction na Mungu wetu ni kwenye ibada eh, kwenye kanisi e eh, e eh. Mbili nasema katika ebrania yu ni msani marufu sana. Tende pare kusawali msani mrefu watu na ukaliri nusu. Nusu ya pili tunaisahawo. Kusawali unahabali za Eh pini. E, e, ebrania kumishina tana msani marufu kuhusu e, ibada. Nasema e, kumishina tana ebrania nasema hivi. Wala tu siache kukusanyika pamoja. Kama ilivya desturia wengine wengine wengine wana desturia kutoku kukusanyika. Bali tuonyani. Na kuzidi kufanya hivyo kwa kadiri mwanavyo siku ile kuwa inakaribia. Lazio, yani tusiache. Niyo hii wa kristo wanatabia, uh, anaenda kanisani kwa locations. Nasa kaenda. Hii ni zamu yangu ya kuimbisha. Hii ni zamu, yani ina uh, ni, ba, uh, le, jioni ni nasafiri. Kwa hiyo ni nyumbani na diandana. Kama safari inakaribiana sawa. Lakini. Au anapanga tu safari ambayo inaenda kwangu kukutana moyo wangu na ibada zake. kuipanga wakati hangi. Eh leo naenda kumuona mjomba wangu sijamwona siku nyingi. Na jana alishinda nyumbani na juzi. Ni tutaka tuandike ibada zetu bioftika. Amina. Tena katika kitabu cha Aruka ni kumina. Lukane kuminasita hapa kasa na yuo eh, kuchimuzwa mandiki ni kazi Biblia <laughs> na Kumtumikia mungu katika bara ni kazi kwa njia huo kwa njia huo kwa njia huo kwa njia huo kwa njia huo kwa njia huo kwa njia huo kwa njia huo kwa njia huo kwa kwa njia huo kwa njia huo kwa Lakini alikuwa haachi kusajika alikuwa na desturi Manaki wendaji waki kwenye, kwenye ibada Kwenye sinagogi kwenye kalu Uliko meandiko kwa karama ya chum Sato wanjuliza Kristo mungu Hami fungukiwa nini mpaka yende kwenye ibada Wakati mgini uweni kwenye ibada upata baraka ufanya nini Wakati mwingine kuujenga mwiri wa Kristo Ni kuwawezesha wengine Kuna huduma ukiwepo watu wengine wanatuwa mojo He eh. eh. He Ona nani ya sukulisa kwa naenda kwenye sinagogi kuenda kupata huduma na wale wakuu wa sinagogi ndo walikua naenda kumu, kumuambea, alikuwa naenda kwa jenga wengi. Hey. Jicho lisi jiangalia renyewe, labi wakati ilimelala. Kuchu unapu linatunzo na moe unahendelea na mapafu unahenda kufanya kazi. Hey. Kwa wakati mgini unahenda kani sani kwa jia faida watu wengi. Fana umoja ni mimi, nijakana niki siji hapa kuhudumiwa na umoja wenu, lakini, e, na hudumiwa na kriso na mina wahudumia ni? Tuna e. e. katika kitabu cha, cha tuko tunangalia vitu vya kuandika kwa chuma, na ncha masi, tumesha ona wakovu. Nekuwa na, na, na mstari mingi, kira kipengi, lakini nagusa na, na bichache tu. Tua katika kitabu cha matina mitume mungo wa tatu na moja anasema hivi. Tatu moja anasema. Matina <muchas> mitume tatu moja. Jamani jifunza kui, kuisoma Biblia, kuliko vitu vingine viyote, i, na kuwa kikishia kutapata hasala miwele. Mm. Hei. Kabizi. Hei. Unawezo siimalize yote. Kwa waa wisoma imalize urudia urudia, lakini kuisika yote. Anajua ni eh Ndina mitume ya moja anasema Ndina mitume ya moja anasema yui Basi Petro na Johanna walikuwa kikwea pamoja kwenda Hekaruni saa ya kusali saa 9 Najwa wenda saa ya kuenda ibadani Kuna mtu mingine yana ibadani ya naza saa 3 Nata kama ibadani ya saa 3 Naza saa 5 na nusu Naza kenda ka kakutana na nyeo na narudia, kakakoliza wa metangaza nimi. Kama kunyeye makani sahihi tumakuwa tumepokewa zamani, una vika unao mwenye he? Na ibadai kwejiwa, wametangaza nini tunayiko? Una pata ya kushodi usiyo kwa ukapotia njia sikuinafanya? Hawana saa, haki na petroli kwa nasaa ya ibada. Sisi hapa tunakutania saa tatu. E una duko na tukambla bla bla, ma usafiruka kuna mwingine na vika pata sambini Nia mungu au chini ibada zetu ukiona ni mkristo asiyejenga asiye, asiye na siku na sana za ibada ujue ni mkristo legelege hajiandika maisha yake uchristo eh, wake haujaandikwa kwa incha ya almasi eh hoja tatu nilikuwa na vitu vingi sana tumeona mifano tu ya paulo na petro na kristo na lakini twende hoja, hoja nyingine kwa sababu tunayo mambo mengi eh soma na kufundisha nyumba yako neno la kwa kalamu ya chuma kuwa na persistence continuity, yani persistence maana yake ni nini Sikuwa kwa nini leo maneno ya sana ya Kiingereza natafuta nino, persistence ni nini ni, ni, ni? ni mwendelezo au ni kitu kutotetereka eh emtwende e, e, katika vitabu vya agano la kale yani unachosema na naongelea nini ninachoongelea pale nyumbani kwako basi Uwewe labia ndo mkristo. Kibaatiko kwa ndo baba, vizuri, Uwe ndo mama, sawa. Uwe ndo biti, kijana wa pale. Lakini kwa uwe, basi, ujifunze kutengeneza mazingira. Usijifanya kuwa ni mwalimu wa baba yako sana. Lakini kengeneza mazingira. unajua jua, mtu anaza kama wakoka, baba haja wakoka silio. Muna jua ina, ina kuwa haja wata nababia, baba, menizuya na ni. Pana. Nenda ka onyeshe na maisha ya kristo. Baba atapendezo atasema hui mtoto. Sa likua mtu kutu, nini? Ukristo wako ureflect wema, hafu baba atasema huyo Kristo wako ndonataka nataka aendeshe mambo hapa. Lakini mtu ni kitukutu, niigombea alafu anasema ne wamenizuia kwenda na kanisani. Unaenda kujifunza utukutu kule. Na ndivyo akina mama walio, wanakuambia mume wangu amenizuia kwenda kanisani. Anakuona anakuja satani usiku. Akishatoka naona kuna message. Hajuu zimeandikwa shangati. Umesaa kuzifuta kabla kufika nyumbani. nisamee jamani eh tiseme dunia eh nisamee eh u Kristo wetu kwa hiyo u Kristo wetu nyumbani yetu pale kama uko peke yako una msomaji wa neno la Mungu uko peke yako uko peke yako lisome peke yako watu waliopo wote wanaweza kukubali O the willing wale tayari msome wote maneno ya Mungu ni muendelezo wa ibada ya kanisani msome kutoka katika kitabu cha kumbukumbu la torati mlango ule Wanne, na ukianza na watoto, watoto kimsingi ndio wanaitaji neno la mungu. Kipira sama, ni nani atakae fundishwa neno la mungu. Ni fundishi, mahalifa. Nasima ni wale walio achishwa ziwa. E, wachanga. Lakini wakubwa, wote. By the way, mzio wa miaka mia na mtoto wa mwaka umoja kwa mungu wote ni vichanga. Vichanga bidogu. E, yani, ujuzi wenu na famu wenu hautofauti. Yani, na uitaji wenu wa mungu ni ule ule. Nakatharika. Nesimu kaitika kitabu ndio kumbukumura tulati mlango ulewa nne. Mstari watisa na wakumi nasema. Kumbukumura tulati ine tisa na kume nasema. Kumbukumura tulati ine nene. Some na kumi. Kumbukumura tulati ine. Mstari watisa na wakumi nasema. Kisha watatwa. ah no, kwa ni maenda mbapo sipo. Nisame ini. Kumbukumura tulati si. ni maenda eh, sabu nisumu. Nis, nis, nis, nis, nis, nis. ine. anasema tisa anasema yoo unasema ngapi tisa yes eh anasema kisha Joshua akapanga mawe 12 katikati ya Jordan ah bado ni mbona anaenda kukosea jamani mninisamehe nimeenda tena mbele hii ni dalili ya kuchoka si nie eh nimeamka mchana nika shfanya mambo mengi kabla ya kuja hapa nisasa na mkenya na. Anasema kumbukumbu la tine, tunasema, tunasema kuanzia tisa si Sasa niko pale. Lakini jihadhari nafsi yako, ukairinde roho yako kwa bidii, usije ukayasahau mambo yale uliyoyaona kwa macho yako, ya kaondoka moyoni mwako. Aya mambo ni yameandikwa kwa kwa chuma sindio? Siku zote za yako Bali uajulishe watoto wako na watoto wa watoto wake Wako Siku ile uliozimama mbeza Mwana sema hivi vitu hivi Uuhusia na no wangu Uuhu kovu nilio kupa Uuhu kombozi nilio kufanya Uuhu hibada nilio kufanya Isifutike kwenye kubukumza eh, Na watoto wako wajulishe wafunisha watoto na watoto uambie Wafunishe na watoto Leo hivi kuna Wakristo mbayo Unakuta baba alikuwa Mkristo vinaisha pale Baba yuko duniani mpaka na, na unakuta yuko kwenye chama siji cha, cha cha utajiri siji nina haya eh, baba yake alikuwa ni mchungaji uh, Tuko watu wote eh mungu anasema tunataka ukristo uh, wa uh, third generation au uh, kizazi cha tatu mpaka cha nne na cha tano ni wa kudumu na ndio uh, hata utajiri wa dunia ukisikia baba alikuwa tajiri baba akawa tajiri na mtoto akawa tajiri hizo mali waziishi lakini ukasikia moja ameinduka vuvu amejenga mjumba afanya nini hiyo mali wakati mwingine inakuwa haijajengwa jua msingi nimetoa mfano wa duniani sio kwamba na usupport Eh, kanuni ni yoyi. Kwa mungu na itoke kwa, kwa mtoto, mtoto tatu juu ya kabai ya fundisho. Eh, mtoto katika kitabu cha yoyyo, waurumi, ame amini kumukumbura torati, kumukumbura torati. Ndiyo eh, tangu vunischoke tena, kumukumbura torati, mlango wa sita, <coughs> saro wa sita. Na maneno haya ni nayo kuamulu leo, yatakuwa katika moyo wako nayo ufundishe watoto wako kwa bidii. Hivi vitu ni vitu ambavyo kwa kwenye kwa ancha ya harasi. Na kuyanena uketipo katika nyumba yako, na tabia ya kunena maneno kwa watoto wako ya, ya mhusu Mungu. Eh, unaweza sema sisi na watoto, Mungu atakupata tu. Unaweza na watoto unaishi una, una, una watu unaishi nao, kuna watu dukuo naishi nao. Eh, ni mjukuu Labna ni watoto wa ndugu yako. Labna, labna ni nani hili ambayo. Ntosoma ni hawakatai maneno. wakataima. Eh, na ndugu ulio na, au, na mme na mke na wote. Au. Na utembe hapo njiani na ulalapo na ndokapo. Kwa watu hivi vitu vime viko serious. Haa sio vitu viku andikuwa kwa karamu ya risashi. Eee. Eh, eee. Eh, unasema. Eee. Eh, twende mbele. Twende kwenye eh, kumukumula chotio. Tukwa kwenye sita. Sasa tumetoka ane. Twaja sita. Sasa twende kumila moja. 1:18 anasema. Ngũna 3:11:18 anasema, "Kwa hiyo, yawekeni maneno yangu mioni mwenu na rohoni Yafungeni yawe dalili juu ya mikono yako, nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako. Nayo wafunze vijana wenu kwa kuuzungumza ukaitipo katika nyumba yenu. Ni chache sana watu kuzungumza maneno ya Mungu. Wanaweza kapiga stori, eh za Musa alifanya hivi na nini?" Ngũna anasema, "Uyasomne. wasomee yahubiri ya yafafanue ya fa, ya ka, kama una, wana, watu wanavyokula chakula cha gari bwabwa nini chakula cha mwili hivyo hivyo watu wanaishi pamoja na ni kristo, wanatakiwa wale pamoja chakula chao hivyo ndio vitu vya kuandika kwa kalamu ya chuma na injili ya masifi unaweza kusoma Jawani, eh, kuna biblia pia za kusomewa audio bíblia não se pode dizer que está a puxar o cap está a puxar não tenha a parouga masai, biblia na zipo na a ir para tapa tenha biblia na sina uwezo wa kuipata mara kwa mara umemo katika sawa kuna mtoto wako atakuwa anajua kusoma eh mwambie mwanangu usinisomee maneno ngo ukiashia hilo kama si kuna wachungaji wanakuta hasomi biblia anasomewa eh bwana akasema bwana akasema kama kama fulani tu zile ni mwembe mwembe zile ni kujaribu kufurahisha macho haya ni mchezo lakini Ukifanya hivyo kwa sababu wewe. uwezo. Labda macho yame kata. Labda hukubatika kwenye kari sa shule ni vivyo tvi. E. Nakadari. Je, ni katika tapche ayubu ayubu matunda mtume toka tunasonga tunakapie kumaliza. Ayubu mwanja tano vinasemevi. Tapche ayubu kumaliza vya vitabu vya historia. afara kwa samuele kwanza ya pili, ufamo kwanza ya pili, mambo ya kacho kwanza wapiri, yi vinavo, na ya pili, unaongelea vitabu vinavyokaribiana na Ayubu hapo katikati. Kabla ya kwanza zile nyimbo nyimbo zile. Kuna vitabu vya nyimbo vya Ayubu, Zaburi, misali, eh hata wimbo uliobora hizo. Sasa kabla kufika hapo kuna kitabu cha Ayubu kabla ya Zaburi. Zaburi mango amini mean Ayubu mlango wa kwanza tu. ni katikati ma kitabu cha Ayubu. Ayubu moja. Anasema ya. Ukiona kuna kita likuona kifanya ayubu na sifa za mungu kwa, kuma, kwa ayubu. Vingi ni vitu lila kujifunza kutoka kwa kari. Halimpendeza mungu. Hebe, minasema likuwa ni mtu ha, ha, muema kuduko hoto lio kwa niishu wakati kule mashariki wakati wa hawa. Minasema katika kitapu chayubu mlango wa kwanza, mstari wa tana. Minasema hini. Kitapu chayubu mlango wa kwanza, mstari wa tana. Minasema hini. Ayubu moja tana. Minasema Basi, ilikuwa hapo hizo siku za karama Zao zipo kusha kutimia Ayubu hutuma kwao, akawatakasa watakasa E, hapo, hakuna watakasa unja neno wa mungu E, ata kama kuna kuomba na kufanya vitu zingine Nakini kuna neno, kuna unguza mungu zina usi kasa katika neno lake Kisha akarauka na mapema asubuhi Na kuisongeza sadaka ya kuteketezua kama hesabu yao wote ilivyokuwa kuwa e, kwani Ayubu alisema hayumkini Kwamba hawa wanangu wamefanya dhambi Na kumukufuru mungu Mio yoni mao Ndivyo alivyo fanya ayubu siku zote Musa ni kuna watafuta ndo huu ayubu siku zote Mtu ali anafanya vitu siku zote Siku kwa mba leo anafanya, akesha fanyi Kuna mtu mgini asama badibibulia siku Umemu mekatika tu Labda hawe, singu haina chaji Haka peruzi Facebook Vitu e, vete hapa asama Anatafta kitabu sasa Papa. Eh tusioendokwa Biblia ndio ile ya kwanza. Hizi nyingine tuisome lakini. Eh Sina muda wa kwenda huko lakini umstari ni maarufu kwa Kristo kwa hiyo nitasema. Kuna watu walikuwa naoitwa wa, wa, wa Berea. Eh Paulo alipo toka Kisalonike, katika kitabu cha Mateu mwanzo 17 wa Berea Biblia inasema waliyachunguza maandiko kila siku kuna kama haya mambo ni kweli. Eh hao watu walikuwa maandika o Kristo wao somajiwa maandiko eh kwa kalamu ya chuma na insha eh sina muda kwenda huko nimejaribu tu nikate maandiko iko kwenye matendo ya mitume 17:11 17:11 wa Berea na namba hajasikia habari za wale watu Yesu alikwenda tokia Thessalonica ametokea Athens eh na insha yao ya leo kote wakawa wamefukuza fukuza hawataka kujua alikuwa anatafuta kweli eh kwaye tunaona kwamba kitu ya tatu ambacho tunatakiwa kukiandika kwa kalamu ya almasi eh, na eh, kwa incha almasi na kalamu ya chuma ni ma, ni maandiko yetu hasa tunapokuwa nyumbani tunapokuwa mda wetu wa ziada na ibadani na hasa tukifanya kwa watu ambao wanatutegemea watoto wetu familia zetu wake zetu miezetu eh mlango eh, hoja nne inasema andika kuomba kwako kwa, kwa chuma maombi Kuna watu wanaomba siku anaomba kuna watu bahati na ndege kidogo sina Wengi ana, ana inaheshia macho Kuna watoto wengine wanaomba siku wa mtihani. Kwingine Mungu is not necessary, haitajiki sana lakini kwenye ndege mm, eh, Kwenye mtihani naweza nika faili ni maisha sasa Mungu namhitaji. Kwenye vitu vingine Mungu sio sio. Unasema ah ah, pana, rikuambi, Hata kama unamuomba Mungu kila wakati. Mimi imeopasa Mungu siku zote, wala wasikati Eh. Kuna kitu tajifunza cha mbele zaidi kulipo kuona fanya kwa kusikia maandiko. Eh, kama uliko unaomba eh twende kwenye kwenye maandiko tujifunze hao watu wali waliomba wali wali kiasi gani. katika kitabu cha Andoka 22. Inshaambia Niko, sio mepesi. <laughs> Unatutisha pana, suatishi. Lakini, inawatia nguvu kwa mba, ukiwona unafanya, unajisikia, unachoko, unajisikia uwezi, usikia kwa mba unafanya kitu kibogu, unafanya kitu kukubwa. Kwa hivyo sema, anasema, mungu alitaka kuwakua kwa upuuzi walio neno hivyo hubiliwa. Eh, kwa njia nawezi kwa ona, ni upuuzi, upuza, lakini kazi. Luka, shina mbili, sasina tisa na robaini, anasema. Luka, shina mbili, sasina tisa, anasema akatoka akaenda paka mlima wa mizeituni kama ilivyokuwa desturi yake. Hiiona desturi, hiki ni kitu ki, kinachojirudia hiki. Hiki ni kitu kilichoandikwa. Hiki ni kitu cha kudumu hiki. Eh, wanafunzi wake nao wakafuatana naye, alipofika mahali pale aliwaambia ombeni kwamba msingie majaribuni, mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe, akapiga magoti akaomba. Alikuwa na desturi ya kuomba. Tena likuwa haomiku nye bana bana bana watu wote Muna gonga gonga na mesa na nini na nini apana Alikuwa na muda munda wakina munguwa Tasha mungu anaita Kristo anafanya ushirika na baba Ye mimi na wewe Mti mbichi unaungua Ye mti mkava Mutatiketea hmm. Kwa ruwe nyingine Kama Kristo alikuwa na desturi ya kuenda kuomba je nikikuhubiri kwamba uwe na desturi ya kuomba unazosema nitaomba wakati gani? Omba kila wakati. Ndio nasema ombeni kila wakati. Nafasi ni hapo patakali. Kama mtu kama watu wanapata nafasi ya kuomba kwenye ndege au basi isije kapata ajali, ni lahi kupata nafasi kuomba kwenye basi kuliko nyumbani kwako kwa kweli? Okay, ni lahi mtu mwingine nirai muda kwa kwenye ofisi amejadiri wa majadiri amfanyeni na napata muda wakupewa Facebook na vium na mitanano mengi mimi si kabisa sina Twitter si juu kuna WhatsApp una wa muda by the way ni moyoni a itadhiwa tu kuna ukarafanya hata moyoni na unaweza hata ukajitenga usawa wa kutupa jiwe ukaingia chombo ukamwomba Mungu wako katikati ya siku. Yesu Kristo ni mfano mzuri na kama kungekuwa kuna nafsi ambazo hazikuwa zina hitaji msaada kwa njia maombi ya kwanza ni Kristo lakini ndio kwanza. Hivi unajua Leo hii ndivyo vitu ndivyo na maisha alivyo. Yule Mkristo aliyekomaa mbaya anatembea vizuri na Mungu na kukuta ndiye anamukaribia sana Mungu, anamtuhitaji Mungu kuliko hata yule ambaye ni legelege. Eh. Leo hii katika watu wanaojua kutunza kubara matumizi na kutokutumia ovyo ovyo ni matajiri wenye fedha. Mwanamtu wa kawaida tu akipata na tu. Anawasha taa mchana. Kwa hiyo watu wanawasha taa mchana wakati jua linawaka na taa inashindana nao. Halafa na kwambia, nitumia ila ya umemi. Haipo? Jumani, tijifunze kutumia vitu sasa. Pia, hino na hano nafungisha jingini. Mtuende katika kitabu cha Zaburi, Zaburi, ya miyamoja kumina tisa msara shini wa stina na seme. Mtuende, tukawie sana. Kenda haraka na mimi, bada itaisha haraka, tutapu mzika, eh yeah, kuna, kuna raha ya kumaliza ibada eh yeah, mwendo na raha yake katika ya mwanja 19 mstari ule wa 64 <coughs> vinasemaye mimi eh yeah, ni zabuli, yeah? ah okay hivi kati kati ya usiku Nitaamka na kukushukuru kwa sababu ya hukumu zako za hati Kuna mkristo katikati yetu hapa ambaye katikati ya usiku Yani amesha lala imefika sa sita, sa saba Labda, si sa kuna watu anamuka labda naenda uwanis indi. Kuna mtu anakumbuka katikati Uyo likuwa mfalume, haitaji, anawatumishi, kila kitu ni tajiri Lakini katikati ya usiku anamushukuru mungu Uwa unafanya cho kitu ndugu yangu naya nisikiriza Labda kima unuko ni uko uniko kuandika mkristo watu wako Kwa ncha ya alumashu Niyo manake. Kumtumikia mungu hata wakati ya mbapo una, una maitaji ya moja kwa mwini. Kuomba hata wakati ya mbapo wakuna hatari mbele yako. Kumushukuru mungu hata katikati ya usingizi. Masa wali usingizi, unajua usingizi kukatika usiku, unazo kuomba kuchi ya siku hiyo. Sao hiyo. Kwa shi tunahuna katikati ya usiku nitafanya nini? Ni hamuka na kushukuru. Kushukuru ni sehemu ya ma, sehemu muhimu sana ya maomu. Sio una vika una yavami unaanza ya baba bana kiki unaanza kupanga maisha zia na wakatunguki na kunatawa juu kumba hata kumamia mungu maisha zioa wana tu kke mene tuka tuka hayupo eh mbe mu tukuru mu kumbusha kitabu cha zaburi ya ham kwenye zaburi zaburi ya 19.62 Nini Tende kwenye zaburi tena Miongoni mawatu Hapa ni mawapa mfano ya watu mbao Leandika maisha wao kwa Ukristo wao Au tumishu wao kwa mungu Au karibu wao na mungu Kwancha ya almasi Mmoja ni memtoa nani mfano nani Ayugu Tunamona uh, Paulo tumemona Tunamona Dawudi Kweo ni vizuri, awani ni watu mbao wa kujifunza kutoka kwa usi, hay, usi wahi kujifunza kwa nabi wako Kwa mba ame, ame na beki Hawa mekakulua e, na tiarae sija na bilioninane. Kuhisa siyo siwa kujufunza. Kuhisa kwa daudi. Daudi nasema. Eh, ni nolako. Ni ni tamu kuliko asali. Kuliko segala asali. Kuliko benki ya mpomozi. Zabuli ya hamsina tano. Bipili nasema mstari ule. Zabuli ya hamsina tano. Mstari. semema 10 na kwa 17 anasema hivi Jioni asubuhi na na, na dhuhuri lakini ukisoma kwenye King James anamaanisha asubuhi mchana na jioni kama kama dozi ya paracetamol paracetamol asubuhi mchana na jioni nita kupangia nini Ki, Biblia kwa Kiswahili ameweka dhuhuri dhuhuri na jioni zimekaribiana lakini King James mesema asubuhi mchana na jioni na usiku Nitafanya nini? Nitalalama nita na kugua nae atasikia sauti. Yanguini ni Mwena kuni za swali. Kwa ni kuna kitu kukulalama na kugua kwa wana wako. Kwa mamba yako ya mekamerika yote. Au na subiri ya jireti. Kuna mamba Bila hata kumkumbusha. Lakini yatawahi ukimkumbusha. Yatawahi nikimkumbusha Ya tawahini uki mkumbusha nini? Mina. Eh, hoja ya tano na ya mwisho. yule anaangalia sana kifamilia. Ana sema andika okay, ana sema andika ndoa yako kwa chuma. Unaona zinasema inaingiaje hivi vitu vyote hivi. Hapa kwa mtu ambaye yashakuwa mkubwa, hivi vitu vyote hivi tokea kwenye family hiyo step iliyo tima mapenzi eh, ya Mungu. kuna mambo mengi kufano ku, kwa kauli zetu kinyo chetu magano yetu kuandika ndio nishao hubiri asubuhi nayo ni vitu ya kuandika kwa kinyo kwamba mtu kisha mwambia bwana hiki tunafanya kuna mabadiliko yanayotokea kubadilika lakini kauli zikabaki vile vile in, in tu, tunajukumu la kuandika kauli zetu sisi taehubiri hivi nimetaja vitu vitano vikubwa ambavyo vina sehemu ya maisha yetu kila siku na vina vingine eh sasa leo amini kwa kipengele hiki tunangalia kuandika ndoa yako kwa chuma unazodhania sina ndoa utakuwa na ni sana mtu analenga kuvuna mazao mengi kwenye shamba lake hajavuna lakini mpango wake ni kuvuna anaapenda kulima asivune eh hey, maandalizi yanaanzia huko nyuma je ardhi ni rutuba au meno kachukua tumlimani eh kwa hiyo hey. hata mtu ambaye hajafika kwenye maisha ndoa tayukuta lakini maandazi yanaanzia huko nyuma wakati ananunua hali ina rutba ina mbole ina maji eh hey. kwao watu wengine anaenda anafanya uchumba wa obvious oh, oh, kabisa anategemea ndoa ya mahali niva anategemea zile siku mbili kabla za kwenda jioni wakakutana chini na mchumba na na mchungaji wakaambiwa vimaneno viwili bila hata biblia jamani sifanya aya vitu mrefu kwenye kwenye ya chuma almasi na kalamu ya chuma vitu vimeandikwa sio vya kuchora chora jamani katika kitabu cha Ndwa no, no, no, ni menguza kwa sababu kwanza ni tatizo lakini pia ni, ni msingo mambo mengi Lakini pia ni neo lililoshambuliwa Kuliko vitu vingine vyote He yeah, Anasema Katika kitabu cha Matayo Iyo nafikini doa hubiri kuu kapisa kwenye bari za ndoa Kwa ni Matayo kumina tisa na Matayo tano na, na, na, na, na wakuntua kwanza saba Na na malaki mmoja kumina sita lakini leo tutahugusa seya mmoja tu lazima unajoma andiko mazito ya ya vitu vizito ya napatika na wapi sio unasubiri unaenda kuyuliza simu wakati unataka kubiri ee hivi ndoe mungu anasema nimi kuna hoja unayuliza simu oh, una pana lazima unajua ya kwa kukuna msaada wa simu toritaji yesu na, kini lazima kuna msimi mtokumina tisa ndio habali yakin ilipo e, anasema hivi mtokumina tisa Kwa mstari ule e, Kunahaba ni nesu Lakini tuta concentrate kwenye mstari watano wa wasita peki haka Matawa kuminatisa Nakasema hivyo Haka sema kwa sababu hiyo Mtu atamacho babaye na mamae Atambatana nae Hapa tunawono vitu ambavyo ni vya kudumu hivyo Kwa mbatana ni vitu ambavyo kupa moja e, Na hawa wili watakuwa Watakuwa mili moja Hata wamekua siwa wawili tena bari mwili mmoja. Basi aliwa unganisha mungu wa nadamu Hiki kito mbachi kimeunganishwa, kisito tenganishwa kimeandikwa kwa chuma. Leo hii, mtu na kambia nimemacha kwa sababu haanyuvuti ha, tena. Hameza ha, ha, hakaninepa. E, mimi wakati namchukua mchukua modo. unafikiri fikiri wataling watalingana uzito miaka yote jamani? Ah uh, Uyibana, wakati ananiyawa alikuwa meneja sasa saizi e, Hana hata kazi Machana nai Haa, ah, hivyo sindo vina haribu nyumba Haa, ah, jima nimi, nimi, nimi nisha peke staki mbili pekiangu, tu, tuguse vitu vina tuhusu, tulivu ambiwa na kristo, kwani mimi do nai ongea pa Tawusomea mamba kristo Sababu zinazo ndogo, kabisa kabisa kabisa Togo sani Kinyesha nsa ma, wemishina, wemishikana, wistingaliyo. Nigenera wapi? Alakiri, alakiri sababu, zau, inisiki sababu yao washirati. Eh, tasaani, mimi amekamatwa na washirati sio uzi. Inisoma la kujitegemea. Tena ni kariyana angwene nami nogatumi gine, nuko kanda somo ni kariyani karatasi ni nikawa kama kama nikawa kama uh, elia elia alivu alikuwa amesimama ame, imara badala alivyo tishwa na Jezebel akakimbia inshari aandaa kulihubiri kidogo nikatetereka nikasema nitahubiri wakati ninisame lakini nitahubiri na ina nguvu eh nilisema lote lilivyo kwa sababu wakati mwingine nalihubiri hapa alafu ninaenda duniani kule matusi yanakuwa mengi wakati mungine kama una kifua Unachoka. Unachoka. E, lakini mungu anasema doa si andiko kwenye mwamba zitafutua na, na mauti ya mojawapo ya yaote. Sio umli. Tenda ikatika kitabu cha. Okay, Karibu maandiko ma yote ya leo tumeamaliza. Tumesema vitu vingine. Ratiba zako. Jamani. Ratiba tu. Unajua mkristo hana ratiba. Ratiba ya wendisha juu wako. Unaamuka sanga api. Unaratibu, unafanya nini, unafanya nini. Sawa, si, sisi sio robot, sio machine kwamba, kwa kwa hida nakua hapa saa frani. Lakini, na hile frani ya utaratibu na uwe Lakini, mtu mwingine na ukuta tu ni kama maji kwenye kisima. Haereweki, hana ratiba huwezi panga nae. Hiyo nae siyo sakinu. Na kauli zetu. Na mieni endo yetu. E. Eh. Na... Na na ya za kanogezea vitu ambavu natoka tuviandike kwenye kwa karama yuchumavisiru badili. Fingi tumegugusa. Kini kikubwa kabisa ni ule wakofu. Kini kikubwa kubwa ni hizi ya bali. sasa mimi ilisha waniza ndoa mimi nina miaka, 30, 35, 40, ni miaka 35-45 ni imeowa ni meolewa mamba menda vizuri baya. Unamjuku muandaye kuwa, kuwa na ndoa iliwa andikwa kwa incho ya umasu. ishio yengwa juu ana mali ana elimu ana, ana kazi ana haina ubaya kuwa na hivyo viche lakini isiwe msingi msingi ni kwa kwamba Kristo anasema hivi basi sitabadilisha eh unaamua moyoni mwako basi tutakuwa tumeshia hapa kwa shukria leo Mungu bariki, nashukuru pia kwa kusikivu wenu tuondoke na haya tufanye kazi natakayobaki huwezi kufanya kazi kabla ya Kristo tu atatimiza kwenye maisha yako lakini nia nzuri E, unie mwenu mako kufanya kazi Na tukutane tena wakati mwenye munga bariki Baba minua kwa jiri ya neno Sante kwa, kwa kutubiri Sante kwa kututunza Sante kwa utulivu leo tupa na usikivu Ele ya ingia mungu Ya kweli na walisi Kaya vuvie Sifa tukufu mungu zikaze zako Ama tana watu wako wanapotawanyika mahali hapa Wanapwenda nyumbani e, Mungu walinde na kwa tunza Walinde na yule mwavu Mungina najiinua zidi hao, zidi yetu wote Kwa sababu tu mungu tunakwaribia Kini mungu kwa pamoja nasi katika mengi Na katika yale unayetupatia una zaidi ya tulivyo kumba weo Tuna kishikuru ni katika china na mungu pako mana Alamu takatifu Nitu tunapokea. Amen, Amen.